Так глухо, що ледве чути. «Що це?» – спросоння озивається Галя і зразу ж засинає під неспинний шелест дощових крапель. «Гупне і стихне. Гупне і стихне. Боже, як страшно! Хто це?» Марія зводиться в ліжку, закотується рядном, наче в рядні прагне сховатись. О, знову. Добирається хтось. До нас? А як же ми? У комору. А може, по нашій душі? Павло музика встає з лежанки, дістає з під подушки сокиру. Ось я піду. Не смій, схоплюється в білій сорочці Марія і кидається до чоловіка, оббиває руками шию. Не ходи. Як то не ходи? сахається від жінки, бо ти не знаєш, скільки їх. Не ходи, вони теж не голіруч. Отак От і чекати на смерть. Може, пронесе. Вони в комору добираються. Ось я й почекаю на них у коморі. Порожня ж комора, що там візьмуть? Не ходи з сокирою в комору, ну не йди. Спалахує блискавка, б'є грім, і обоє музик мало не присідають, наче їм на голови стеля обвалюється стріском. Далі грім починає гуркотіти, гуркотіти, за його вилясками і шуму дощу не чути. Чи то небо обвалюється на землю, чи то село западає в пекло. Здається, що злодії не тільки підкопались під комору, а й усі не добрались. Ось ось відчиняться двері. Уже перед досвідком стихає гроза, настає запаморочлива тиша, а страху не меншає. «І щось чуєш?» «Не чути. І я не чую». Сонце, встаючи над селом, наче колосом розпеченим, вкочується в їхню хату. Павло, музика із жінкою ходять від вікна до вікна, виглядають на двір, на садок, на дорогу. Блищить прибита дощем земля. Опалить світ, сніговою піною біліє на зеленій траві, з гілля скрапують краплі. Ніде де, ні когісенько. Чоловік дивиться на жінку, Жінка дивиться на чоловіка. Далі він бере сокиру обіруч і до сіней. Тягуючи голову в плечі, Марія ступає слідом. Коли порішать, нехай удвох. Не встигли відчинити двері, а тут Юстина перед порогом де тільки взялась, наче всю ніч простоїла. Від несподіванки Павло Музика замахується сокирою, а сусідка як закричить, «Не вбивай!» Блідий, весь в дрижаках, господар опускає сокиру. «Ти що тут забула?» Прийшла подивитися, чи ви живі, бубонить Юстина. «Живі? То хочеш нас поїсти?» «Кай Господь сохранить, – питаю, – бо до вас в хтось підкопувався. А я з двору оце побачила. Яму вирито під комору. І рукою показано причілок хати, а там, як поглянули, то й не одну яму вибуртовано. «Може, ти й копала? – визвірився Павло Музика. «Та не плещі казна що, бо де я силу візьму для такого? То влізли злодії в комору, чи не влізли?» Ось подались в комору, тримаючи сокиру на поготові. Поглядались по голих кутках. В коморі навіть мишами не пахло. «Дурні злодії!» – мовить Павло Музейка. «Не знали, що тут підлога з дощо котив, не влізли». Якби хтось з близьких сусідів, то знав би вже ж. А так, либонь, не з нашого кутка. Ти там знаєш, з якого кутка. Давай позасипаємо, йому ями.